چې سره به سکے نو دا کوساری باندې قرباني آ قرباني سیدہ او کداغه بچي ژوندې و نه علال کې بچي پیر اولغه بچي ز قرباني د علالې صداغس کې کې دن نه او صحت مشي مل او کچر ته بیا په کې ژوندې اوموند نهغه بده بیا علال ایبا بل مسالې کله قرباني ده پاره ساره واغس او بیا په کې دا شې عيب پیدا شو چې داغې د وجن قرباني سینوا نو تدې په بل ساروي واخلي او قرباني دی وکي بل ساروي به والی قرباني بوګم کدا سره غریبو قرباني په واجب نه او د قرباني هغه څه وو په دې کې عيب کاراشه قرباني په واجب نه وا نبي اهم د دغه ساروي قرباني ها سره د عيب وو کی دا قرباني دی بیا سره د عيبه کما غریب دې قرباني په لازمانه او خود شو او د مینه د ثوابونو نه یا ساره واغسته ده چې مال غریبینه سر کیږي هیڅ غریبینه سر کیږي نو قرباني واغسه پای کی عيب کارشه عيب کارشه او بل وسنه کیږي داس په وسو په قرضو مردو واغسه وا دا غت صدد عيب نه هغه سروسي کی ال ال کی خیر عالمګری لکلي دا رنګي بل مسله ک پچا قرباني واجب نه وا لیکن نو قربانی په نتی ساروي واغس اوس پکې د دغه اگستري شوي ساروي قرباني واجب ده نو اوس دغه اگستري شوي ساروي قرباني واجب ده په چا قرباني نه وا په اگستولو سره دا قرباني په دسوو ګرځیدا واجب او لازم لازم منفلو بشرو در په لازم واغسا څه لازم نه تارنګې که په چابانې قبانې کول واجبو لیکن د قوربانې کولو د درې ورځو هغه مودهلاله قوربان به لازموه قوربانې وغسته لیکن دلو قبانې لاړې مقع لاو قرب وړه نوس دی بهڅ کوې قبان غ دی وه قبان وونهکه نوور به دی ددي ب یا د قیمت خیراتی ووري. او که گره یا چلی یا بیزه غستوانو بینیه اغشه دی خیلاتی ورکی کمشه جیم اغشه یو غریب دو هوا لکده واخده خدای میرا بانه غریب کورو مارده سنبالی که نه دی چرتا او رکی بیا خواه نو دا سیزون منگل پکار دادی ډیر دی خیالو ساتو دی عیبونو نقصانو ایچ نقصان پکنیم بس صفات د دساروی جو چھتے دو قربانې چې دواغه ستې دا او دا غې نه پیل وشي کله کله پی کې نه ربا ځان لنېشتي ماله ربا چاله ورکه غریب او فقير مسكين لخوا کېږي أغلوي ورکه ها فقاردا ته چاګا سولي او پاګنه کې کپاګل سولي وکړه نو هغه سولي پیسې بس ورکه خداتې ورکه ګاډي پکې وې زموږه قربانې په وروفي بڑا ګاډیو حکم بڑا پیسې په وګه ټم پیسې افیشیبلې ور کا طالبلې ور کا جز ور کا د چرتور کې بیا هه دا قربانې د کولو وخت مثال هغو بیان جوړم ډېر مسائل خدا مختصره ز بیانم د قربانې د کولو وخت چې د اختر د مانزه نه او کورښتو که چا د اختر د مانزه نه مخ کې قربانې وکړه ځګه قربانې نه دا هغه بنده را ده چې او صحابې او نبی علیہ السلام ته حضرت ادغا تا او ما خوراتلم او ما قرباني وکلم گاوندیان می اوږي ما چدي دانته غينا خوراک تیار کړي من راځو نو زه به ځنه خوراک تیار کړم نبی علیہ السلام ورته وایي ابو بردره ها شاتو ک شاتو لحم داتا بندارا کړي او تا یې لهغه حا کړي نه دا قرباني و بیا کې هغه چي د ادغانه واپس نو بل قرباني بیا واغس او بل قرباني کړه ول یو دا شي علاقه وي چال ته د خپل مونږ کی غو نو دا پاسه یوځه بلځه ها راغي او نو دا خپل مونږ په هغه شته خپل مونږ په خاله نو کیږي او غو کی یو کوټه دا بل کوټه دا ته راغي بسکه نو هغه با چه کلا ها نو علماء وکړي دغې په اړه کې علم ګيري چې د سبا مونږ نه پس هغه قرباني بیا کول شي چکه نور زه کاره شو او نور لګیونه زہ برابر به بیا قربانیان کوي خو خبر دادا چنه سبا خ اسباب موجود دي پکولو کی دا ارځ دوستان شتا شالک کلا پکلي کی مونځو شو د اختر منغه خبر که چې بیا مونږه سوقو قربانی وکو خو خبر دادا علم خدا دي کړی دي چې پک موځینو کی مونځ اختر نکې کی ګی باندې دي قرونه دي دشت لري په دایو کور دي د هغې د سبا دمونونه د پس بیا چې کله قوربانې کې راتر پورس کې چې نور د روخدي خونا من سبا اسباب مح یادي او سه برديه ک تعلق د چاته ب چې کله کلي کې منض شما خبر ک من په څوک په دی چې منو شما ما ته یوور راه چې منګهڅوککوو وکوو بله مسله چې د دو ورې د نور د ډبیدونونه مخکې قبانانی کول په کار دی دولسمه ورځ پلاسمه ورځ قرباني دا د اختره په 11 سم مخترده او په 12 سم مخترده خودونو د نو بدون مخکه مخکه چې کله کې قرباني په 13 ورځو کې کی؟ شپې کېم کولای شي خو شپې او علماو به تر زده کنه دا چې شپې تیاړه د پټن لري چې د باز د نه رګونه پاتې نشي نن سبا رګونه باندې کې دا سه د شپې چون مخکه مخکه کې نه خدا نن د شپېم کاول شي پس اوذره باندې داغه ټکي خلې داغه لسربجې یا یولس بجې یا نه کدا غناو یو بیا قربان نې کیږي نه چې کده کې درې ورځې دی د قرباني سان تر ماخا مپورې ماخام نتر سهار اپوري په بل اوره په پونبې ده ډېر ثواب ده او دې مورز داغې نه ثواب کم دی او په درې مورز باندې داغې نه ثواب کم دی او په دې دوش کې کاول شي او درې مشفاعه د درې ورځې اما خام د نور د بدون مخکه مخکه قرباني کې کنو ډوب شو قرباني وختم ش بیا په ولې بعضي خلک دي دا غنه په سوځ ظلماني اغا قرباني رستوکي یا غم شي یا څه حادثه شي یا څه اكسېډنټ مسله دا زدا جی خا د قرباني سرمن داغي فبرات کی دا قرباني ها طریقه وا په دې طریقه به کې ساروي به څنګه اداله په کارداري چې دا سالوی د علالې دیو د پارا یو ډغلو کني اواغې تا یو دړکې دي سرتا کګټک دی نو غا چالو سره خړای بیګو ناګه درګه خړې پاغې او د سر کیوي او اغې نا چکمې ونزینو پاغه ډغل کی غړزي کی چون نورځه نه خرابې نه ګندګې پوه او مخ بوله قبلیت کې خطرې قضا ده او بسم الله الله اکبر ټول شرکات کم دی هدی قربانی فقار چاغه موجودی په دا واخې په دې شورا کاو چې کم بهتر ده ظاهر کې دیندار ده اغتریو ته په تا زم من امینواله تسوکا حلاله وکا بهتره طریقه زال مزالازمه من بعد خپل کو لازمه کړم چې یره ټول شورا کاو حاضر وی او په ساري باندې به با علی الله سګ دی د خپل سیفه برابرې ده خبره باسو وجوده بهترواله دي او کني نم مثلا لازم نه دي چې هغه دي خو شي یو ځای کې دې قربانی دي هنو ته سرمن په انو دا غره نه پس قرباني وشوه دو قرباني غواخه سرمن هغه سره وب سکے دو, دو قرباني غواخه هغه بدري سیکي ظالم تول استعمالو لې شي توله دوستان له مور کولې شي او تولې ولوانو او غریبانا نمورول دو لا لالی کې اولی غریبان ځایره بس اسا خیرات کوم خخره کم پکې پاده شته یو کلوند زنه نپریږي ها بهته خبر اوخه خبره ده ده چې دو قربانی خو خدري سيږي یوي سزان لا یوي سا دوستانو لا او دریمه ای ساده شته دارو او غریبانا نوتہ پښ کاغه داغه اولا را او لرا غوالخ خپل خپلوان او غریبانان امخدا او کله لګه لګه اولوږي څنګه چاغي بیا په خې په کم مقدار او غمخدا اوسه په دې طریقہ اور کوله هم کچته یو کور کې ټول شرکاو ټول شریکو قرباني یو وا نه پای کې د تقسیم ضرورت نشته اې کې تقسیمول تقسیمون دی کنه اې موږ د جماعت کې ټول یو زمنګا پک اسره یو سروکي نو یو کور شریک دې اسه یو شي شی... یوځه پکېږي غراغي تقسیمولو ته ضرورت نشتاهو تقسیم پغې کې کې یو وی صفت د غزال لري او د دوی صفت یوه غریبانان تا ايو دوستانو او خپلوان ته برور کی پوه شي د دوستي سنور کئ استاد ته سنور کئ ها به دوی مال ټوله فرج کواچو فریزر کې ټپوري اسکوې مال له ونه سکو دات چادو پړ غریبانان سره احسان کوا پوه شي سره سره کوا دا غریبان بسوخري خو هغه تقسیم شو ویشه ده ښا خو دا هغه سروي چې کله یوم کس وصیت کړو مړي چې جماعت روانه به قرباني کوي داغه په وشه تا قرباني وکړه داغه د دا اسینه تخراق نشي کولې اوبټول غریبانو تورګه هو کته په خپل داغه دا طرف نه قرباني کوي هغه ویلي ندي داغه بیا په شان صادق پلي سيرا خپل هم تخول شي او غریبانان هم ټول کولې شي پوه شي کنه خپل یو سړی مور او د پلار د پلار قرباني نشي په دمرګه بالکل نه وي لږی پیغمبر د پلار نشي بالکل نه وي لږی تخپل استاد د پلار نشي بالکل نه وي لږی دې کې مليت نشو کوملې خدا مسله واره چې کلملې وصیتو کې یوکا جماعت رب نه قرباني کې که شم بیمار مټکني ما زما یې سکے قرباني ما بچ کې دغه پروسه باندې قرباني تاوک لا نو ته دا اگدي سینا اخ پلوان خوراک نشي کولې ابټول خیراتي ور کوي ها اغریبانان او ته پوه شي دا سره منې مسله ها خيوبله مسله ضروري غائب کاسته زی په دوبهي کېري په سعودي کېري انګلند امریکا کېري او دا پلار داغه د دا طرف نه یا وروړي داغه طرف نه قرباني کوي خو هغه ته پته نشته غائب لري هغه ته او لدې ته پوسډاغه نه کوي او داغه نه بغير اجازه قرباني وکړه او لکه دا راځي چې ده کلا واپس راځي به په پیسې وایو پوږ بیا به تاسو او قرباني وکړه دا قرباني نکېږي ته دا غل طرف نه او د دومره شو او چې د سوره کسانو سره شرکت کړي دا ټولو نه شو اگر چې اوس راغې اغه اده ولکه ما بچی استه ته طلبنه قرباني کړي وا اگر کاغه له پیښې ورګیاغه بيزه پیښې نه کوم تاوله قرباني کوي دا منته بوس کړي پوږه او او کو ول وریم کې و ام قربانی سیدنه تا پوست باید چې گرد پوستید قربانی اونی سم یا ماستر فاره قربانی اونیو نهد در دی سیزن را خیال پکار دی دو قربانی قول به بدل که دیر قیمت خیرات رکی د قربانی نکم آو دیر قیمت رکم دانکی گیره رو را خب قربانی باکی در قربانی قول و آداب ما تاست بیان کلا تا وخی آغا مسلم تاست ما بیان کلا دو قربانی وخا پو اجرت که چا تا نشو ارکو دا سالویر تک تککا لسه د پاکستارا پدیب تالا قربانی سم بالوم چمالا بے سرمن راکی دا ناروالی سرمن پو اجرت که ارکو ناروالی وخا مزدور خوالل دا ناروالی تا سر یو سره مزدوری کئی او ته د قربانی وخا اغلا نه پو خوالی اغلب په ځاله شيزی استعمال دی که چېرته تاسو منظوری کې توفه دا غوخه یو قسم په منظوری کې حسابي باقي خدي کې نه اذن مال ګیر کا دان له ګیا دي مزوران ها همزورو سره منظوری کې د میاشتې فلز د پاتزه د 3 ور دی کالندر دی او هغه راځي او په منظوری کې پیغه هغه په لغه غوخه هغه په خوري پوه نه هغه دغه قرباني غوخه نه خوراغه هغه په خپل څکه بندوباسکه یا بوله د بازار نه وروړي یا بوله سبزی پخ یا بوله دال خودو قربانی وګا په موزوري کې پچا خوړل نه شي په موزوري کې چاله ورکول نه شي داس قربانی سرمن په موزوري کې قصاب تورکول نه شي دا دی دا سه مسائل لي چې پدی عمل کول دي ګران الله دی ها, ها زمونګه په حال را مو کېنو نو سرمن سلمن ار چاله ورکول شي قربانی اربل مادار لا خپل لا رشتہ دار لا دوست هرڅ پکدا چې غریبانو له ورکه کنه او وګورباو کې خغورباو د طالبادی علما دی د دین په کار کې مشغوله دی اغه له ورکه بل چې له ورکه غيله ورکه دین کار او به کوي ها ستابو سری صحیح به تر دا چې هغه خلکو له سرمن ورکا سرمن په ارجا کیږي چې هغه سره دیندار خلک د ربادي علما دي غريبانان دي ايده او چيو دی او ځان لم پخپل استعمال کې سرمن من راوسته شي چې څوک سره منی مالک دي ځان له واسټه شي په عالمته جوړه نالې ته بوکه ته جوړه خو چې د هر سکړه نو اغه پیسې ځان پخپل استعمال کې بیا نشي راوسته اغه په حکم د زکات او ګرځې دي څنګه چې خپل زکات پخپل استعمال پخپلو بچو استعمال کې نشي داوسته دې پیسې بیا خپل بچوخ پهل استعمال ک نه ش را و هغه بیا ه د چاله غړه با دی غړه به ته ورکې ک ټول وړې یو لې لې وړکې او یو رضدارې دی پهغبانند ډیې قځې خطري دي ډیرې وله ورکه نولو ته مووا چ لکه پهغه ده یا او تسلمانې غړډې کو راې چې سانو سره وکو او یا پیسې د ها قربانی سرمن په ډا پیسو جوړي 2000 2000 په زور غوي باندې خامخسرمن کم سي کم سي وای کمپنی همداسې خلکولا پکار زالي دو قربانی سرمن په خپل اهل او عيال په استعمال کې راوسته شو خو پیسې نشه راوسته خدایمن غليو در محترم لیکلي درنګیم ها سرمن چاته به کولم شي ار چاته اور کوول شي جو قرباني حسن سلمان ار چاته خو جو پیسې شو نو بیا ار چاته پیسې نشو اور کوولیا ها ها د قرباني د سلمان امام لا مؤذن لا هم نو قرباني سلمان اور کوول شي پکاره چې د احترام د طالبونو لوري کنه خبر نه ده نو قرباني شي په که په یار سکی که خرسي او کار سکی خبره موازن لے مرکولے جی امام لے مرکولے جی ارچالیو خوچو دے خار شاکلان بیا حق دا غریب دی ستراؤ لکن افتر بادر کم دا بیا حق هم آتی آورو ها سیوران آورو احدا غریبانان لورکه دغه قیمت بیا خو پتنخه کی چاته د قربانې د سلمنې پیسې نشور کوله امام تنه نشور کوله چې دا امام ساتونو د پیسو براجم کو د خپل محلې د سلمنو د او اولګي میاش په میاش ولګي لګي پیسې امام ته پتنخه کی ورکو صالح کا زمنګ کیګی من مونږ سکو چاته به ضرورت نشته دا ناروا دي زه حرام نهه له ادر کې ره نه اتر کې نه دا غي ثواب وشو او نه د امام کته پروت کې خلک وسوږي دا بغیر د عوض نه بد آور کې غریب اوتا او د سړیو وڅ کېږي ان زکات حکم دینو نو قرباني د سرمنو د پیسو مثال داس رل په شاند زکات زکات په چا کې نه پاري باندې دا سرمنې پیسې کېږي ها د سرمنې پیسې په جمعات په تعمیر نه لګي د جماعت په پا پاکو په پا فرش نه دیږي د مدرسې په تعمیر په کمره نه لګي که یو سره د لیلی پوسټره شایع کی چې موږ د سلمانو پیسې موږ د سلمانو یا ساته په مدرسه نه کیږي دا چې زونه غوړې ښه ته وو بلکې ورته د حق د سیګي هغه تورک په وسی تعمیر باندې د جماعت او په مدرسه په لار او پوکی باندې نه لګي په دې کې قبض شرط دی لکه څنګه چې زکات کې قبض او شرط دی د سرمون په پیسو کې چاله کفن نه شي اغستې اگر کا غریب